Speciellt om människor pratar alla jordens språk. Det här får bli som livet själv, ett slags smörgåsbord. Här finns det plats för sprickor där liv kan uppstå. Jag tycker att det finns det också i Ume och jag tycker att det finns det i Malmö. Men Stockholm får jobba lite på den bilden. Idag är det en fantastisk dag. Ja. ja, men då kör vi. Nu kör vi. Härligt att Anita Ekberg är med. Ja. Tess är inte med. Jo, Nej. jo det är inte. Men jag är lite bakgrunden. Ja. Jag, jag håller på att rådda det här bak. Det är vi jag kom, som står för ljudet. Vi kommer få snart, väldigt snart få anställa en ljudtekniker. Märker märker jag redan nu. Idag är det 50. Nej, Det tror jag inte vi kommer behöva Men däremot behöver vi lite fler delar till utrustningen Som vi inte har med idag Men det kommer vi leverera Och ljudet kommer bli bättre Men jag hoppas att ni kan ha överseende idag Med att ljudet inte kommer vara så bra Ja, men nu sitter vi här Jag och Tess Och det ja. vi spelar in Det är våran version Av en nyhetsrapportering. Mm. Nyhetsrapportering, det låter tråkigt. Och det man tänker på, eller det man får när man läser tidningen eller kollar på rapport. Det är ju <laughs> stora och stora händelser. Det är ofta... Katastrofer. Hemskt. Vad gör vi istället? Jo, men vi vill lyfta det lilla. Vi vill rapportera om Sveriges alla små guldkorn i Ja, men från lokalnyheter. Från hela landet. Mm. Och vi gör ett hårt jobb i test till varje sändning. Vi kommer att plocka ut. Ja, det är riktigt omfattande research. Ja, är det? Det, är det det är tidningar som ska gås igenom. Det är regionala nyheter som ska plöjas. Det är bibliotek som ska vältas. Oh. Alltså, då menar jag att jag kommer gå igenom deras tidningsförråd. <hör> Ursäkta, jag... Lite kröslig Ja, ah, helt okej okay, helt okay. Men ja Så att vi kommer att plocka ut fina små nyheter eh, Fina, roliga Någonting man reagerar på mm, Precis N Något som man känner att åh, Det här det? behöver lyftas Ja men precis mm. Det här behöver lyftas Och det här borde få mer uppmärksamhet Ja men precis alltså, Precis som vårt namn då Heläckert och Petit Något som, som är heläckert och Petit Precis. Och, och att man kan få gå in i den här känslan av att jo, men världen kan vara, få vara så här liten en stund. Mm. Precis. Det, oh, det gillar jag. Jag också. Mm. Så ja men varje, varje podd är ett tema. Och eh, vi kommer att välja ut några nyheter var på det här temat. Visst. Precis. Mm. Och eh, även en liten bubblare. Alltså någonting extra. Det kommer vi bjuda på, absolut. Mm. Vi kallar det här för en vår version av verklighetsflykt. Eller vad, vad skulle du kalla det för något? Jag skulle kalla det en ventil. Ett fönster. Mm. Att få se igenom något nytt. Äh, se något finare där ute. Mm. Och liksom om man får gömma sig i någonting annat. Ett tag som du sa innan där. Mm. Jo, gömma mm. sig. Fast på ett väldigt på, in, inte på ett dysfunktionellt sätt. Det här är, det här är bara mysigt. Gud, ja, det här är ju ja. riktigt mysigt. <laughs> Men då är ju frågan hur, hur får vi vad är det för något vi plockar fram och hur får vi fram de här nyheterna? Mm. Landet har fina små lokaltidningar mm, äh, Verkligen Och det, de tryckta formaten har mm. ju ofta med De här små delikata mm. Det är ju de man vill åt är de här små notiserna Insändarna oh. mm. Jo jag gillar den här sidan mm. Där det står som så här: ja, Idag fyller jag 60 år All eventuell uppvaktning under bedes. bedes Är det den du gillar? Det ja. brukar ju vara var den meningen Ja, mm. nej men så brukar det stå det typ så, så här, och... är, senaste dag nu så läste jag då så här är på semester. Ja. Och då känner, inte det lite matigt att rapportera om det? <laughs> Väldigt. Inte det lite drygt? Jo, det är drygt. Vi kommer ju leverera en maskott. Vi ja. Har, vi har, jag, jag jobbar så, och Emma jobbar också så, och vi jobbar mycket med symbolik i våra liv, och vi jobbar med Metaforer och det Bilder. Ja, ah, precis. Cirklar. Mål. Precis. Det är mycket tankar, stora tankar och det är mycket virvlar och cirklar. Ehm, ju... Tanken på en, en, en liten sak som får ha en, ett värde. Ja, en bärande effekt. Mm. Precis. Och idag, vad har vi med oss? Ja... Jag vet inte hur mycket vi ska säga om, om <laughs> denna person. Nej, det är, en, det är en person. Det har du sagt nu i alla fall. Ja, ja. det är det Ska jag säga att han sitter där borta? Ja, det kan vi säga. Han sitter där borta och han är maskott 1. Ja, han är i ett format som är ganska platt. <laughs> Väldigt platt. <laughs> men färgrant ändå var, Vi är väl alltså tvungna att skriva ut honom ja. äh, Vi får känna <laughs> det Men eftersom att vi även har nämnt honom så, så kan han ju få Det är vår gemensamma terapeut Ja, ja precis för, Han är För mig är lite mer mentor då kanske ja, okay, Han är själv utnämnd mentor i alla Så fall. du menar att jag går i terapi Men du, du har en mentor Jag har mentorskap med, med den här personen Men Ja, eh, ja. Det skulle jag vilja säga Okej, så vi har ja. alltså en maskott Nej, nu Vad känner, känner du? Ska vi, ska vi avslöja temat då? Ja, men gud ja. Ja. Ja. Emma, du kan få göra det nej, nej, nej, nej Nej, det blir jag som får göra det um. Skröplig Skröpligt Eller? Är det bara G? Skröpligt Visst var det det? Ja, det var det ja. Det var det. Det var bra att vi har koll. Så att det är temat och sen har vi bubblare också. Jag ska börja med... Vill man säga nyhet nummer ett? Eller vill man säga... De är så finare än en nyhet. De borde få ett annat namn, ett eget namn. Det tycker jag vi liksom kan... Det kan få mm. gro fram. Det gror. Det bästa som finns det är när saker får växa fram. Mm. Komma naturligt och spontant. Ja. Oh. Därför sitter jag nu och läser innan till från min telefon. Ska jag köra? Gör det bara. Åh, oh, det, här, det här är fint. Det här gör mig glad. Är det här temat nu? Det här är tema. Mm. Skröpplig. Så har jag alltså kikat på nordnyt. Mm -hmm. Sändning 29 januari år 2015. Mm, mm, ja, det är det spänd. Ja. Mm. Nordnytt är alltså det är i norrbottens äh, äh, regionala nyheter. Äh, och där hade man något fint att säga: det här involverar djur. Mm. Så bara det räcker ju. Här ser på hel spänn. Jag ser hur hon skakar. Fast det är inte riktigt min stil att skaka. Nej, okej. Okay, ja. Men jag, jag går in i mig själv och liksom... stanna. <laughs> <Jag> stannar <laughs> Så var det med den improvisationen från min sida. <laughs> ja. ja. Det här är en grundskola i Lule. Mm. Där man har börjat använda en ny metod för barnen. Problemet är en ganska skröpplig läskunskap hos barnen. Ja, ja. snig, ja. koppling. Ja, verkligen. Ja. ja, men det är alltså en grundskola. Det här handlar framförallt om klass två, tvåan alltså på den här grundskolan. Mm. Lärarna är ja, rådvilla- vad ska vi göra? Så då har de då hittat en beprövad metod från USA. Mm. Mm. Vad, vad, vad säger du när jag säger läshundar? Ja, men då tänker jag direkt på hundar med glasögon som sitter på torg och läser po poesi. Ja, men ungefär franska hundar tänker jag faktiskt på. Med basker. Och... Mm. Mm. Riktiga esteter. Ja, ja eh, vi är ju då i Luleå, vi är inte i Frankrike, så därför så eh, är det ju tyvärr inte hundarna som läser. Nej. Nej, Nej men det handlar om att eh, barnen kan vara... Alltså jag vet inte, när man går i, i, vad blir det, lågstadiet, ja men då ska man ha högläsning. Man ska lära sig att mm. läsa. Ja, det minns man ju. Och läsa högt. Eh, och tydligt och klart. Och, ja, men precis. Eh, Uh, uttala ord och så vidare. Artikulera. Artikulera. Det, är då man ska, det var då jag gick hos talpedagog, men det gick ju åt helvete eftersom att jag har min skojer nu. Har ja. du gått hos talpedagog? Ja, nej, men jag tror att jag var... <laughs> Ja, jag stämmade. Det är inget att skämta. Jag stammade lite grann. Jag kunde inte säga vissa ord som till exempel spaghetti. Det var bara helt stopp. Jag kunde inte säga spaghetti. Men Jag fick säga makaroner och allt. Nej. Men vad som hände då att du liksom fastnade på... Jag kunde inte ens... Starta. Nej, men det var inte så att jag hackade. Det kunde, jag kunde också hacka, liksom sådär, ja. stämma. Men med de där orden som spaghetti och staket. Alltså, jag kunde inte börja och säga dem. Men det är intressant att du säger det, eftersom jag mm. noterade ju din... Men tror ja. du att stämningen har med min... Alltså, det här stämbandet, det är mm. ju att när man, när man växer upp och man är i puberteten och, och då ska ju som. Liksom, stämbanden växa och ändrar lite på sig. Ja. Och där har jag uppenbarligen en slags glipa Ja, jag tror det. Och det har, har ju ingenting att göra med mig som 20-åring som, som inte kan säga spaghetti. Jag tror snarare att göra med att du kanske inte var van att prata så mycket. Nej, jag pratade inte mycket. Nej, och använde <här> inte de orden. Högt för dig själv i alla fall. Nej. Ja, Ja, men det är intressant. Ja. Uh, I alla fall. Uh, hoppa tillbaka till Lule. Mm. Uh, jo, men uh, barnen i klass två har ju mm. högläsning. Uh, och uh, varför de har svårt. Det, det är stressigt att läsa för vuxna. Ja, mm. så enkelt är det. De här barnen, de, de är stressade. Mm. Uh, och. Uh, så är det helt enkelt så att de blir lugnare och de blir tryggare när de får komma till den här hunden. Jaha. Man, ja, man fick aldrig se någon hund i inslaget eh, så jag förstår inte riktigt. Eh, men jag kan slänga in lite citat från de här barnen då, klass två. Eh, William han säger, ja men det är lite konstigt att läsa för en hund typ, tycker jag. Så sa William. Mm -hmm. Jaha. Sen så sa Hilda Jag har gjort det en gång för våran hund så jag är ganska van men det känns ändå lite konstigt för uh, man vet ju inte om den kommer börja skälla eller något Åh, Ja Tyckte inte du att det var jätteroligt? Nej ja, Jo tänkte du Nej, men, ja. Hallå, hör du vad jag sa? Jag har gjort en gång för våran hund så jag är ganska van Ja, hon har läst för den hunden Nej, för, för deras hund hemma Det verkar ja, vara någonting som barn gör Ja, man pratar ju med läst Ja, men det läst kan... ja, det kanske Har är. du haft högläsning För dina husdjur? Nej nej Jag tror inte jag skulle Alltså om det husdjuret råkade vara där jag var Och jag råkade ha högläsning just då Då skulle det make sense Men annars tror jag inte att Nej, men hon har ju uppenbarligen så här, Ja, men jag har testat och, och, och brukar ju liksom lösa högt för våran hund. Eh. Fan vad fin. Men sen så känner hon sig osäker även på det här. Det kan ju leda till stress att hon oroar sig för att hunden kan börja skälla. Mm. Eller springa iväg. Börja busa. Får jag fråga, eller hade du något mer nu du skulle ta precis? Nej men jag, jag har mycket att prata om kring det här. Men ja, du. Okay. Mm. Jo jag tänkte den här hunden. Mm. Är den i klassrummet då? Ja, som sagt, jag fick inte veta så mycket. <laughs> fick du veta ras? <laughs> Nej. <laughs> Ålder, kön, ingenting. Men de har tagit in en hund och den här metoden kommer från USA. Ja, beprövad i USA beprövad. vill vi lägga till. Uh, och de här barnen som uttalade sig de... Uh, mm. Ja, men de verkar ju redan ha börjat med det. Mm. Ja. Uh, och, ja men kanske Jag får hålla koll på Nordnytt Om de följer upp Ja, Jag kan me idé. Men gud Jag kan ju <laughs> mejla Nordnytt och så Nordnytt Men vad hände Alltså det här är ju vad De här hände? uppgifterna vi har tagit till oss Emma, mm. De kommer ju oh, Revolutionera Ja men expandera oss så otroligt mycket oh, Kommer inte få plats hundar. i min egen lägenhet snart Ja, nej men, eller hur? Jag måste, det skulle vara jättekul att höra med en Jo. Det skulle det. Men ja, läs hund. Eh, mm. Är hunden i klassrummet? Vad är det för hund? Vad har den för utbildning? Mm. Vad kommer den från för familj? Mm. Vad gör den där? Är hunden från USA? Ja, nu tittar ja. på mig Förlåt Emma, det här, ja. jag, nu tittade jag på min nyhet ja. inte okej okay. Nej, inte okej okay. Förlåt Engagemang skulle jag vilja säga är vår ledstjärna <laughs> Men jag verkar vara ensam om <laughs> Engagemang Ja, och ska... alltså, Du är klar har du levererat eller är le, det Har du levererat din skräp? Ja, jag fick ju inte så mycket respons på den Så att jag ja, <laughs> men så här Det där vi... var min bästa så här, kan... <laughs> så här kan vi inte gå ut du fick inte så mycket respons ja, ja vi kör jag, läm vidare. jag lämnar över ja tar steg tillbaka jag seglade in på min barndomskommun deras mm. hemsida den är ju spännande ja. berätta var du växte upp Nynäs och säg att du, säg att du växte upp på en ö jag växte upp på en ö mm. i skärgården. Mm. Mm. Tre broar ut, en mil från fastlandet. Eh, skapat mig, kan man säga. Ja, men jag kör igång bara. Ja, ja. Eh, Murreburre är ålderspensionär. <skratt> <skratt> Norska skogskatten Murreburre. Hela 20 år gammal. Gjorde i sin ungdom en karriär som en sällskapskatt på ett äldreboende i Nynäshams kommun. Men idag lever han själv ett behagligt seniorliv hos sin matte och husse i Nynäshamn. Det har gått drygt en månad sedan katten Murreburre fyllde 20 år. Själv tar Murreburre sin bemärkelse dag med ro. Men matten Maj är desto gladare för denna milstolpe. Murreburre betyder så mycket för mig och min man Henry, säger hon och berättar att familjen hoppas kunna spendera många år till med sin katt. Helt omöjligt är det inte för en av parets bekanta har kunnat berätta om en katt som blev hela 28 år. Murreburre kom till familjen för 18 år sedan. I sin ungdom anställdes han snabbt som sällskapskatt på ett boende i Sätra där Maj jobbade. Mm. Han var mycket älskad av alla gamla och han fick komma och gå i rummen som han ville. Men när en man som hade allergi skulle flytta in tyckte min chef att murrebure skulle avlivas. Och då blev jag så arg, berätta mig. För henne var det otänkbart att låta avliva en katt som hade skaffats till huset bara två år tidigare. Då fick murrebure flytta till familjen och deras villa i Ösmo. Mm. Hör och häpna. Mm. Han hade ett bra liv i Ösmo. Där var han kung på gatan. Och flytten för Murreburre till lägenheten Nynäshamn för tre år sedan gick rätt smidigt. Då Murreburre på äldre dagar har börjat uppskatta bekvämligheter allt mer. Soffan är nu hans favoritplats och på sommaren stortrivs på balkongen. Ja, oh. eller hur? Dels var det fint att hitta den här... Ehm, Just att det var en kommun som levererade den här. Det hade jag mm. inte förväntat mig. Du blev, du blev lite glad och kände att. Ja, men de... ja här kan man hitta guldkorn, kände mm. jag. Mm. Ösmo som de har bott i där då. Mm. Mm. Har Ösmo dåligt rykte? Ösmo har dåligt rykte. Ja, då är jag med. Jag har gått i skola i Ösmo. Ja, ja. Därav. <laughs> där gick jag mellan stadie och högstadiet. Mm. Och gymnasiet gick jag in ensam. Men mm. jag bodde ju utanför Ösmå. Mm. Mm. Men för att återgå, alltså namnet. Det hade ju räckt med att du sa namnet. Ja, burre burre. Ja. <laughs> ja, och att han, han har varit anställd. Oh. Och liksom, var det, var han 18 år nu? Han var 20 år nu. Han, han har jobbat i 18 år. Ja. Uff. Han var ju på det här boendet som mm. hon jobbade på, Maj. Så man kan säga att han var eh, kommunalt anställd. Det kan man säga. Ja. En kommunalt anställd katt, Murrybörre. Murrebur. Och sen ville de avliva honom när en person blev allergisk. Och det är ju tråkigt. Fyrahärligt. <håll> ja, tråkigt. Och då säger Maj, nej. Murrybörre ska hem till mig. <håll> Och sen vet jag inte om han fick vidare anställning någon annanstans. Eller om hur länge liksom. För det, där svängde de i lite i nyheten. Liksom. Men vadå, jag förstår inte. Var inte när han gick i pension som han kom hem till maj? Nej. Nej. Utan det var när han var två år. Jaha, han hade jobbat innan han kom till maj. Ja. Och sen när han hade kommit till maj... Han gjorde i sin ungdom en karriär. Just på det. Ja, precis. Nu har han fyllt 20. Um... Murreböre kom till familjen för 18 år sedan. I sin ungdom anställdes han som sällskapskatt. Så jag antar att han, han måste ha varit anställd i två år. Nej. Det framgår inte av. Nej. Alltså jag trodde ju att han hade jobbat i 18 år och nu gått i pension och Nej. äntligen får lägga sig på soffan. Men det säger rätt mycket om den här lokala nyheten, måste jag säga. Liksom att han jobbade två år för 18 år sedan. Och det, hon, det här är värt att skriva om. På min mormors demensboende så bor en katt. Sällskapskatt? Ja, som går fritt bland mm. alla. Ja, men det är och han är väldigt uppskattad så det, den har, de har ju en terapeutisk inverkan och helt klart. Jag har hört från en vän som jobbar på ett äldreboende att där hade de en katt. Eh, och den katten gick in och la sig i någons säng. Och den personen dog alltid. Katten kände på sig vem som skulle dö Ja det är klart. Så då gick den och la sig där Så då visste de att oh, Agda är nära nu Ja oh. Okej okay, Det blev för oh. känslosamt Jag får bryta här eh, terap oh. Terapi För inga. Gud vad fint oh. Oh. Finns det mer kaffe? Nej det, ja. Så, nej. ja, vi har ju bubbel för kvällen. Men jag har en till på temat. Mm -hmm. Pling, pling. Mm. Det, det är nog mycket ordvalet i den här, en insändare ska jag avslöja. Mm. Det är nog mycket ordvalet i den och det verkar vara en liten fejd. Ja, nu hoppas jag att du lägger bort din kamera och lyssnar på mig. Ja, jag nyhet. lyssnar. Jag lyssnar. Lägg bort kameran. Ja, ja, jag försöker. ja Så här är det. Mm. Blir det upprepning på eländet i år? Frågetecken. rubrik. Kråkfåglar. <laughs> ja jag är direkt med det, känner jag. Det ja, bra. Då, jag det här är då en, en man som skriver in på platsen så finns det en, ett område som heter VÄ. V -ä. VÄ. VÄ. VÄ. Mm. Eh, och det här problemen är eh, så kan man då läsa att eh, risken är nog ganska stor att eländet med kråkfåglar i vä upprepas med tanke på bestämmelser och handläggningstid. Jag, som jag förstår det är någon slags svar på tidigare <kör> insändare. Mm. Uh, jag börjar läsa från början. Uh, med facit i hand kan man konstatera, konstatera att gränet mm. uh, blir mer och mer omfattande för varje år. Tillstånds respektive tillsynsnämndens konstaterande att störningen av kajorna i form av buller inte är en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Störningen anses dessutom vara av tillfällig karaktär och ett naturligt förekommande inslag i tätortsmiljön. Och då har vi en ganska upprörd insändare här som svarar lite på detta och säger att om detta skulle vara rätt så har vi fått definitionen att tillfällig betyder nonstop. Han är upprörd, det är ju fel beslut här. Ja. För att i så har skränet pågått utan uppehåll under hela året. Med undantag av att det under december och januari varit ganska tyst mitt på dagen. Mm -hmm. Det är ju det dygnet runt. Ja, det är jätteroligt. Ha, alltså de har tagit över en hel stad. Tyst. Mm. Det kommer avslutningen. Men det börjar bli bråttom. Jag hör på ljudet att fåglarna inte är långt ifrån att starta sitt byggande. Ah. Ja. ja. Och det här tycker du är skröpligt för borna eller för fåglarna. Alltså, blir det upprepning på mm. eländet i år? Ja men det är väl jävligt skräppligt. Mm. Hanterat vill ju Torsten säga. Ja. Ja, jag skulle säga så här Människor, flytta på er Ja, det skulle jag också säga Det skulle jag absolut alltså, också säga ja, men de har valt den här platten Ja Ja Eller kom på en lösning Som fungerar för båda parter Alltså För det, det, det som jag inte sa Men det de har fått det är slags vet jag, vet Ja, det är någon slags tillstånd Att, att skjuta vis många råkor Nej. eller kråkor eller kajor, hur var det nu var. Mm. De har fått tillstånd från kommunen? Då? Ja. Okej. Okay. Men Torsten är väldigt upprörd för det löser inte problemet. Nej. Mm. Intressant är ju att han verkar framföra att han vill att det ska ske på ett humant sätt. Hur mm. ska man ju då fånga alla in i ett nät och kasta en granat på dem? Mm. Eller typ bara en, en, en, en human lösning för att få bort tvättbjörnar mm. det är att plantera körsbärsträd på tomten. För tvättbjörnar de går ju in i hus och, och mm. letar med sina små mm. mat, de vill äta mm. allt. Eh, men tvättbjörnar älskar körsbär. Jaha. Alltså älskar ah, körsbär. Ah, mm. Så planterar man ett fruktträd, eller ett körsbärsträd på tomten. Då kommer ju de att gå dit. Och det roliga är att de här äter ju so, sopor och vad som helst. Mm. Men med körsbär, då kan då de smaka dem på dem och om de är inte är riktigt mogna och är för sura. Men då vill de inte äta dem. De måste vara sådär söta. Mm. Ja. Men hur det är råkor vi pratar om. Ja, jo, jag vet absolut. Ja. Och det är inte lika exotiskt. Man kanske kan ta något de gillar. Vad vet jag vad de tycker om. Och, och, och sätta det någonstans där det inte bo folk är bort. Det känns ändå som att hade det varit en koloni ja. med kråkfåglar här utanför där mm. du bor mm. och det hade varit i, i ja, men ett helt år nu. Ja. De skulle fösa bort dem på något hade sätt. Hade du varit okej okay med det? Och De gjorde det på ett sätt som var... Men hade du varit okej okay med ljudet? <laughs> Nej, Nej, det hade jag inte. Nej. Jag tycker ju själv att det är störande när djur är på min balkong och... Mm. Låter för mycket, för länge ja. Absolut Men jag tycker också att det är mysigt ja. Aj, ja, Nu känner jag att energin damp lite Jag känner att min Defekta röst Måste få vila, vila. Ja det men är... ska jag gå in på en då Gå in du, gå in du. Jo men här är skröpplig ja. Alltså alla över 65 bör få broddar gratis. Jaha. Mm, så lider rubriken. Köp broddar och dela ut gratis till alla över 65. Det föreslår nu styrelsen för Gotlands PRO-distrikt i ett brev till Region Gotland. Regionen arbetar sedan flera år med att minska ohälsan bland äldre. Bland annat i projektet Trillint och i kull- Va? som fokuserar till int i kul ah. som fokuserar på att förebygga fallolyckor. Gratis broddar är ett sätt att skapa en tryggare och säkrare utomhusmiljö. Mm. En insats som kan bespara mycket lidande för en enskilde och sjukvårdskostnader för samhället, skriver mm. PRO:s styrelse. Och det här är ju så jäkla sant. Mm. Mm. Men gud, ja, förebyggande ja. bästa, på det bästa sättet. Absolut. Mm. Samtidigt kan jag känna så här: Har man dåliga lårbenshöfter ska man stanna hemma? <laughs> Nej, men om man är så pass bräcklig att man inte kan gå utan att falla mm. omkull på något sätt, mm. då kanske man ska stanna hemma när det är svinisigt ute. Men, men kan man ha, alltså det främjar ju hälsan att vara ute och gå, absolut. Ja men också det är ju inte bara de dagar är den värsta halkan. Alltså jag menar Nej. man kan ju halka Nej. när som helst. Nej men precis. Uh. Alltså det är bara det att jag tänkte det får inte bli så här kör hårt nu när jag broddar. Ni kan gå hur långt som helst. Alltså ja, det kan ju sluta illa. Du, du menar så att det så? kan bli jo att även när det är, är även om man har broddar så kan man behöva stanna hemma ibland. Ja. Alltså jag tycker det är lite jobbigt med bråddar för att när man, då väl, man ska åka buss till exempel och då kommer in på bussen, då måste man kanske ta av sig dem. Nej. När man går in på Ica, ja, men då måste man av med dem. För annars klickar det där och rispar. Oh, ja, oh, jag vet. Det är ju ja. som att klöv. Klöv. Det, <är> kläver. Kläver. <laughs> det är som har... jo, Den känslan den har vi alla upplevt. <laughs> Absolut. Nej, men absolut, jag förstår. Men, mm. Nej, men, det, är men väl... det är din bekvämlighet som talar då. Ja, det är det ju. Ja. Och då tänker jag att ja, men då går jag hellre väldigt försiktigt. Jag tänker så här. Ehm, när man är typ 80 år, då kanske man inte böjer sig ner när man kommer in på IKA och drar av de där broddarna menar Utan de, jag tror du, att de in... klavser omkring med klövar inne på IKA. För att det, det är ju det är om något ju en fall risk. Äh, men jag ska bara böja mig ner nu, Stig, och ta av de här. Stå på ett ben och, så och vinglar. Vad <laughs> <Klallemann. laughs> bara jag fick oh! de här så liksom. Då måste de för folk som tar av brådarna åt dem. Som står i entrén. Och Ica bara, välkommen Agda. Ska jag ta dina broddar idag? Ja, gärna. Hur ska då, då måste personen som står där ha koll på vems bråd som är vems. Ja. Det kan inte vara så svårt. Du menar att man ska ha namn på broddarna? Ja, du. Om de ska dela ut ett par brolla till varje person över 65 Då får de ju hålla att reda med. på ja. Ja. Då kommer de ju ge dem Efter födelsedatum tänker jag ah, man Alltså får man kommer ju kod på Ett liksom. nummer ja, Personnumret, mm, personnumret. Då vet, Det är jättebra, då kan man ja. bara lägga ner dem Det är som nycklar som försvinner eller Man ja. kan bara lägga ner dem i en postlåda ja. Så kommer de fram till Agda Och sen också så här tänker jag På mm. Efter det här personnumret Så är även en liten streckkod med så om Agda är inne på Ika Maxi. I Visby Då kan hon själv Och så sig själv. Nej, men, nej, men så står den här killen här. Med typ ett 20-tal bra där. Och bara shit. Ja, den här. Hon kommer ju inte. Klockan är fem i tio. Och de stänger. Då kan de dra de där streckkoderna. Och så får de upp namnet. Liksom på skärmen. Så här. Agda Rosali. Alltså bara Agda. Yeah. Ju, liksom, jag måste komma till utgången nu Då kanske hon har någonstans Eller vad som helst Men det kan vara bra ha tänker jag. Kallas det deckat. En gammal människa har ramlat ihop av krämpor <laughs> Nej Det kanske är för att det var halkigt in i butiken Och hon fick idag sina broddar på sig Exakt jag gick och la tidigt igår, jag som en stock Sov som en gris och vaknade som en mutation Ja, det är väl dags nu mm, Jag har en bubblare det. det här har hänt i Sundsvall mm. Rubriken på denna notis på sidan 5 är Jagade kollega med hjärnspett <laughs> Ingen dog Åh oh, gud, det kan vara det jag känner jag Ja. Mm. <skratt> Diskussionen om hur saker och ting Skulle lastas spårade ur Och slutade med att arbetskollegan Jagade mannen Med ett järnspett Enligt polisanmälan <skratt> Diskussion om hur man skulle lasta <skratt> Så det, det, det är lokal vi talar om eller? Ja men någonting sånt Ja oh. Uh, det här är en färsk nyhet Det var i torsdags Centrala Sundsvall <laughs> Alltså <laughs> När en man i 40-årsåldern års Och en arbetskollega till honom Skulle lasta ur en lastbil Enligt polisanmälan Ska männen inte ha kommit överens Och den ena mannen Nej, Ska under bråket ha börjat hota sin kollega Och sagt att han ska slå ihjäl honom Men de är inte Vilka överens. Är de är inte överens. Hur har det här börjat mellan de här två? Det måste ju pågå flera år. Små chaffs, liksom. Ja, de var 40-årsåldern var han. De, Säg att de kanske? har jobbat där tills de var 25 då, mm, på det här mm. lagret. Eller så var en ny och kom in och hade en lite stödig ton och bara Men jag vet hur man ska göra. Och den andra har varit där i 20 år. Och bara fäktas liksom. För att försvara sig. Men du? det där har inte hänt än Jag har inte kommit till den Nej. <laughs> Det här, det blev alltså Men då kommer de fäktas <laughs> Det blev alltså dödshot då När, när, när de diskuterade ja. Och ett bråk mm. Men sen, Amen. sista stycket Enligt polisen ska den misstänkte Senare under dagen Ha åkt förbi mannen igen och hoppat ur en lastbil med ett järnspett i handen. <skratt> <skratt> det liksom har inte släppt det. Nej. Den misstänkte ska sedan ha blivit galen och jagat kollegan med hjärnspettet. <skratt> jagat ut honom från hans hus då? Eller? Händelsen eller rubricera lägenhet, eller rubriceras så. som olaga hot. Ja. Där fick Men vi inte veta alltså... mer kommit med en lastbil, alltså eller den, någon har kört en lastbil. Den här meningen, den misstänkte ska sedan ha blivit galen. Ja. Alltså Och vi... jagat kollegan i hans fettet. Ja, alltså då det är man ju kanske inte oh. kanske galen, men man är ju affekt i alla fall. Det kan vi konstatera. Ja. Fortfarande. Faktiskt. Ja, fortfarande. Det här är ju antagligen efter arbetstid. Alltså det måste du... det ju vara som ja. de är hemma. Så alltså det har ju gått några mm. timmar. Mm. Men det jag tycker är kul också, det är att han hoppar ur lastbilen. Ja, det är farten. Han hoppar ur i farten. Jag tror att det är någon som kör honom. Och han ja. hoppar ut från baken. Öppnar upp och liksom... Hup, landar på båda oh, benen och springer så, ro, så här. Nu blir det otäckt, nu blir otäckt. Ja. Nej, men jag tänker, det stod. Vad var det stod? Att han hade börjat jaga honom. Mannen hemma. Blev, blev galen. Ja. Och började jaga honom i hjärnspettet. Men var han hemma då så han knackade på och bara Hej hej, nu ska jag jaga dig. Eller gick han på gatan utanför och började jaga? Liksom hur... hur gick det? Till? Jag, det tappade, vi... liksom. jag, vet, jag vet inte, vi får kolla på, på detaljerna. Äh. Enligt, pol äh, Enligt polisen skulle en misstänkte senare under dagen ha åkt förbi mannen igen och hoppat ur en lastbil. Hoppat ur en lastbil? Hoppat alltså? Äh. Med ett Komt... järnspett i handen. Och jagat kollegan med järnsbettet. det måste ju vara typ på väg hem från jobbet eller någonting ja, typ låter det som typ på väg till bussen och så kommer han men det är, ju, det är ju uppenbart planerat om man har ett järnsbett och man är liksom redo att hoppa ur en lastbil i farten jag tror nu, vi behöver nu, lite syre nu, jag, jag mitt, mitt blodsock jag gick ner här jag, <skratt> oh. jag öppnar oh. det är en liten lägenhet här. det här luften tar slut ganska fort vi har ju en storm utanför. Ole! Ole! Ole! Ja! Ole! Ja! Men ska jag ta en till bubblade? Jag tror jag tar bara en rubrik. Getintresset ökar över hela landet. <skratt> Det är sant. Ja. Uh, ja men jag vill ha jätter som. Mm. jag. Klur, intelligent och produktiv. Geten. Har de senaste åren blivit allt mer populär? Är inte en speciell geteras som när den blir stressad Ta till tappar medvetandet och bara trillar ihop? Fainting ghost heter den. Goats, inte ghost. <laughs> Då fick vi in spöken i det här också. <laughs> fainting, fainting ghost. Så hon som kanske ska läsa en utbildning helt på engelska. ja. Men det tycker kan vara faktiskt lägligt för dig. <skratt> Antalet jätter har fördubblats mellan 2006 och 2013. Inte det rätt coolt? Jo. Och sen i den här artikeln så tar de upp olika gårdar med jätter, vad jätter används till, vad jätter inte används till. Jag, jag drar ett erkännande. Jag, jag, jag, jag, är ju, jag äter ju, vill inte äta kött. Men Nej. i somras så var vi på Greklands semester. Vilka talar om mig och dig nu Ja, ja. Jag och Tess och en del, uh, Och jag <laughs> Ja nu kommer det Jag beställde baby goat <går> Jag åt upp det <går> ja, det, fan, det fanns vegetariska <går> just, just. <går> alternativ Men jag beställde baby goat Gårdens egna bebisget <går> Och jag åt upp det. Åh <går> Och det här är så kul just att det är den segna. Ja, det är det ju bara värre. Den typ bor på andra sidan huset. Ja, oh, det var säkert där vi såg någon dag att man sprang hör, där. Man hör bebisgetens mamma skrika i bakgrunden när man äter den där grytan. Än har vi inte bubblat än. Vill säga till våran lyssnare detta här är alkoholfritt ja min gud. Skulle aldrig få för att dricka alkohol. Nej. Oh. Oh, yes. Ah, snyggt. Det är. Vänta. Mm. Oh, bubbel. Skål då. Mm. Det smakar faktiskt handplockade jordgubbar <laughs> Verkligen handplockade också Jag har PMS idag Jag kommer att tappa det här glaset oh. Oh. <skratt> <skratt> uh, I alla fall jättefint Att uh, uh, du, vår lyssnare <hör> Har lyssnat mm. Om man har en sån här One piece pyjamas oh. Vi pratar med dig. Ja, precis. Ja. Ta på den. Varannan onsdag kommer ni att kunna höra på oss. Det är det vi vill säga. Det är det Emma tycker var otydligt. Men jag tycker det är rätt ty tydligt att ge ut det till er. Så ni vet att varje onsdag... ...dig, du där ensam... ...kommer att kunna lyssna på oss varje onsdag... tydligt avslut, okay. Ja, det vi nu har fått höra det är avsnitt ett av Helläckert och Petit med Emma och Tess. Och eh, vi vill dedikerar avsnittet till våra maskott nummer ett och vår mentor, svärsterapeut beroende på vem man pratar med. Eh, ni kan höra oss varje onsdag och eh, varannan vecka. <laughs> Om den. Vänta, vänta, vänta. Vänta, vänta. Skydde så sa ni mycket. Emma. Vi har hört avsnitt ett av Heläkets och Petit med Emma och Tess. Ni kan höra oss varannan onsdag. Blir det? Ja, um. ah, vi kommer vara rätt ambitiösa med det här. Vi känner att det. Är det är dags att lyfta det lilla Petitta, helt enkelt. Eh, med det så tackar vi för oss och eh, skåla och Dansa! Dansa ikväll!